Jabur 97 dari ayat 1 sampai 12 Tuhan bertakta memerintah, biarlah bumi bergembira, biarlah pula-pula yang banyak bersukacita awan dan kegelapan mengelilinginya, kebenaran dan keadilan asas taktanya, api menduluinya, dan membakar musuhnya di sekelilingi. Kelatnya menerangi dunia Bumi melihat dan gemetar. Gunung ganang cair seperti lilin Kerana kehadiran Tuhan Kerana kehadiran Tuhan seluruh bumi Seisi langit mengistiharkan kebenarannya Dan semua kaum melihat kemuliaannya. Biarlah semuanya dimalukan Semua yang melayan patung-patung yang diukir Yang membanggakan berhala Sembahlah dia, hai kamu, semua Tuhan-Tuhan Sion mendengar dan bersukacita, Dan anak-anak perempuan Yudha bergembira Dengan penghakimanmu, ya Tuhan Kerana engkau, ya Tuhan, maha tinggi atas seluruh bumi Engkau ditinggikan jauh di atas semua Tuhan Kamu yang kasihakan Tuhan Bencilah kejahatan dia memelihara jiwa umatnya yang warak. Dia melepaskan mereka daripada tangan orang zalim. Cahaya disemai untuk orang yang benar dan sukacita untuk yang tulus hati. Bergembiralah kerana Tuhan, hai kamu yang benar. Dan ucaplah syukur ketika mengingati namanya yang suci.